Du lytter til Radio 24 /7. den originale tale-radio. Velkommen til Meet the Selsings, med Iva Unite og Rune Selsing. Velkommen til uh, vores program, og uh, velkommen til Pelle Dragsted, som er vores uh, gæst i dag. Uh, vi, har, uh, ja, vi har tænkt os at tale uh, med dig om, om indvandring og sammenhængskraft, og, og islam, og og hvordan I egentlig har det i, i engelsklisten øh, med det? Øh, og vi har glædet os til at tale øh, med dig især, fordi øh, vi, kan, vi kan rigtig godt lide dig. Øh, måske, Eva, du kan fortælle, øh, hvordan vi egentlig mødtes <laughs> i sin tid. Jamen, det var på folkemødet. Det var første år, vi var afsted. Det er, er det tre år siden? Det skal nok passe. Ja, hvor at, øh, vi gik rundt som par og nød solen på Solskinsøen, og så skulle vi have noget aftensmad på et tidspunkt, og så gik vi over i et af de fantastiske røgerier i Allinge Og så satte vi os ned ved et bord, og der sad hele enhedslistens top, <lødder> der blandt dig. <lødder> og så faldt vi jo i snak, og vi ved jo udmærket godt, at vi er uenige om det meste. Der er meget markante og helt fundamentale uenigheder, og alligevel så lykkedes det også at sidde og have en, en ret fed stund der henover over øh, på Bornholm, og det, det har vi været rigtig glade for at tænke tilbage på lige siden. Det er, er danske hygge, og det er allerfinest, synes vi. Jeg vidste jo heller ikke, hvem vi var, Nej, altså, det... Det fandt jeg først ud af, I lykkede af samtaler. Ja. det, der var hemmeligheder? Ja, nej, det ved jeg ikke, men, men, men jeg kan huske, at, at du, Eva, sad og, og, og sagde, at det er os, der er meget, meget, meget sorte. Ja. Og så sagde jeg, at I virker da ellers, ellers som nogle meget søde mennesker. <laughs> men så har jeg selvfølgelig læst meget af det, I har skrevet siden. Og altså, der er, jeg synes jo, I har nogle ret holdninger og der er nok mange, der vil også har været kritisk over for, at jeg et program i 24-7. Hvad var nu det for noget? Der er nok også mange, der vil være undre sig over, at jeg gider at deltage i det, men, men jeg har det sådan, at jeg synes, at... Altså, jeg, jeg synes, I har nogle vilde holdninger. Altså, jeg synes, I er reaktionære grænsende til racistiske, I er øh, homofobiske, I er øh, demokrati- og menneskerettighedskritiske Øh, mildt sagt. Og, øh, men jeg har det sådan, at den slags holdninger skal vi jo ikke være bange for at møde og give modstand. Jeg synes, de skal frem i lyset, og hvis vi tror på vores egne argumenter, så skal sådan nogle som jeg jo bare konfronteres. Og det er derfor, jeg har valgt at være med i dag. Det stort er der, Pelle. Ja, <laughs> vi, ja. vi er meget glade for, at ja, du har sagt ja. Mm. Nå, men det synes jeg da. Nå, men det er jo ikke alle, der sådan har lyst til at komme ind og, og snakke øh, med, med, med to mennesker, som laver. Altså, vi er meget engageret i debatten, og vi har rimelig godt fat i, i substancen. Og, altså, det ikke, jeg har ikke indtryk af, at det er alle vores modstandere, der nødvendigvis er lige så meget inde i sagerne, når de udtaler sig om for eksempel indvandringsdebatten. Men... Du med. Du følger ja. godt med. Du har masser af argumenter. Og det skal vi også. Øh, altså, det er jo det, der er så fedt ved det her program. Vi har en helt team, hvor vi kan, hvor, hvor der er plads til at folde ud. Og vi prøver at lade være med at afbryde hinanden alt for meget. Øh, og vi vil meget gerne høre på, hvad du har at sige. Og tænker, at. Øh at du også vil lægge gøre til, til os. Helt sikkert. Ja, og, og hvis man skal sige noget, fordi. Nu er det lige præcis det der med, med homofobi. Jeg tror faktisk aldrig, vi har skrevet noget om, om homoseksuelle. Jamen, så måske mere en forherlighed til, at man skal være heteroseksuel måske. Jamen det, det går vi meget op i, og det er selvfølgelig klart. Og det reaktionære, det er jo, det er jo fuldstændig, det er fuldstændig korrekt. Det er der slet ikke tvivl om. Æm, men i forhold til det her med, med, med holdningerne i udlændingsspørgsmål, integration og indvandring, ikke, som vi egentlig havde tænkt os, vi skulle tale om i dag. Vi føler jo faktisk, at. Øhm, at øh, grundlæggende, vi har ret, og at der er flere og flere, der kan se det, ikke mindst i befolkningen. Hvis vi nu tager sådan noget som, det var i marts, der var to tredjedel af danskerne, der udtalte, at de vil have færre muslimske indvandrere øh, til Danmark. Øh, jeg tror ikke engang, vi ville være så firkantet og, og sige det sådan dervel, fordi, hey, hvis de har en høj uddannelse og kan komme ind via arbejde, så er det sådan set fint nok, ikke? Øh, fordi i virkeligheden er jo sådan, at du kan se, at de ting, som du arbejder for med solidaritet og velfærdsstat og den slags, de er jo de er truet af den her indvandring. Altså, og det er jo også derfor, vi tænker, vi på et eller andet plan, så tænker at hvis, vi, hvis vi prikker nok til dig og stikker lidt til dig, så må du kunne se, at alt det, du arbejder for, altså det, altså det hænger jo ikke sammen med, med den her indvandring. Du må regne, vi, har to, vi har to ideologiske fjender. På den ene side, de kulturradikale, og så er der på den anden side, det er liberalist-industrisegment, som jo er helt vild med det, for de ser jo indvandringen som alle tiders mulighed for at få, øh, øh, få skatten ned og velfærdsdagen væk. Jamen, øh, jeg synes, at vi skal starte med at få defineret begreberne, fordi vi har jo ikke indvandring af folk fra tredje verden eller det globale syd, eller hvad vi kalder det i Danmark. Det, er, det har der jo ikke været i mange år. Vi har flytning, og så har vi indvandring fra de europæiske lande, altså det, man kunne kalde arbejdskraftmigration. Og for mig er det vigtigt at dele de to ting op, fordi jeg har det sådan, at øh, når vi snakker flygtning, øh, så snakker vi for at få ophold i Danmark, skal du være øh, forfuldt individuelt øh, i de fleste tilfælde. Og, øh, og øh, lad os sætte et eksempel, det kan være en kvinde fra det kristne mindretal i det nordlige Syrien, øh, eller fra jezide i en anden religiøs retning, som har været taget til fange fange islamisk stat, som har været sexslave. Øh, og som er sluppet væk øh, og står og banker på øh, på vores dør. Der er forskellen så på jer og mig, at jeg synes, at vi har et ansvar for at give sådan et menneske beskyttelse, øh, indtil at der er roligt nok i deres øh, land, til de kan komme, øh, komme hjem igen. Så det er den ene del. Det er og Der får I nok svært ved at rykke mig øh, en tomme på det, for jeg synes simpelthen, at det handler om, øh, om at tage et ansvar. Øh, at der så følger en masse udfordringer og en masse problemer og alt muligt andet, det er jeg sådan set fuldstændig enig i, og det har man måske også historisk på venstrefløjen været for dårlig til at øh, tale om, i hvert fald, og måske også handle på. Øh, men det er den ene problematik. Det andet, det det, kan, som jeg vil kalde indvandring, det er jo indvandring af, af, af arbejdskraft for Europa. Der er jeg nok <coughs> lidt mere på en... Øh, Linje. Jeg synes, at, at den der demokrat øh, hvad kan man sige, fri bevægelighed arbejdskraft øh, i Europa øh, er alt for høj grad blevet et våben i hånden på arbejdsgiverne til at presse øh, løn og arbejdsvilkår for almindelige mennesker. Så jeg har mange venner, der går i, i, i byggefagene i København, og de har bare fået forringet deres løn og arbejdsvilkår markant af det. Og jeg synes ikke, det er en menneskerettighed at flytte til andre lande for at arbejde. Øh, jeg synes, det er fint. Jeg synes, man skal have hvide muligheder for det men det skal ikke foregå på en måde, hvor det handler om at sætte folk op i, i, i en konkurrence mod hinanden, hvor løn og arbejdsvilkår presses ned. Og så for mig er det vigtigt, at vi er præcise på, hvad vi snakker om, når vi snakker indvandring. Og, og det er også godt, og vi er fuldstændig enige i din præcision. Øh, faktisk, så bruger vi tit det her argument, og nu nogle af de her... Øh... Christian Jensen-typer, taler om, at vi skal sørge for at have en ordentlig tone, ikke? så vi ikke skræmmer indvandreren væk, så siger vi, prøv nu at høre her, der er jo faktisk fuldstændig åben for de højt kvalificerede. Der, hvor vi taler om den udfordring, der har været for Danmark, det er lige præcis flygtninge, som du siger. Altså, når vi taler siden 83, det er jo flygtninge og selvfølgelig familiesamførte, især familiesamførte til flygtninge, det er dem, der udgør det kulturelle problem. Det er dem, der udgør presset på velfærdsstaten, som som gør, at der er mange sociale boligområder, som er øh, altså virkelig går ud over dem, som man skulle tro, som øh, at at var ligesom din primære målgruppe, dem I vil forsvaring. Det er altså, først og fremmest dem. Ja, øh. altså, det er jo ikke, det er jo ikke øh, kvinder fra, kristne kvinder fra øh, altså et øh, religiøst mindre søren, der fylder op i diverse statistikker. Det er jo ikke den meget, meget lille del af dem, der kommer hertil, der er et problem og som udgør et pres. Øh, altså især inden for kriminaliteten, men også sådan i forhold til at udbredt, øhm, øhm, altså dele af, af den islamiske ortodoksi, æresbegreber, øhm, altså de her, de, den her sådan, de strukturer, som, som er noget helt nyt og som er noget fremmed og udgør et problem, både for de tilvandrere som kommer her til og faktisk gerne vil være en del af vores fællesskab på vores betingelser, men også for os, der har været her i, i, i længere tid. For de mennesker, som i forvejen måske er udsatte, det er, som Rune gik i gang med at nævne, altså med dem, som bor i de øh, ressourcesvage og udsatte boligområder, øh, er jo dem, der først og fremmest mærker, øh, når der kommer en, et stort indflugs af folk, som har svært ved at integrere sig, måske endda ikke vil integrere sig, og som fylder op i voldstatistikkerne og gør, Øh, gader og stræder, utrygge. Det er jo ikke der, hvor vi bor, at man mærker den utryghed først og fremmest. Det er jo de danskere, som har allermindst. Jeg synes, at du fik beskrevet i som, som et veritable Chicago i i en klumpe på noget tidspunkt. eller og Niveau er der problemer i. Det kan alle <laughs> Ej, det var, se. Det, det, kan alle se. det, er, det er simpelthen en, en kendskærning. Hvad hedder det i forhold til det? det eksemplet med, med Yazidi-kvinde var, var bare et eksempel. Hvis vi ser på de grupper af flygtninge, øh, som er kommet, så nu bare gøre det helt konkret. Altså er det... Er det chilenerne og argentinerne fra 70'erne? Er det de iranere, der flygtede for præstestyret i løbet af 80'erne? Er det libaneserne, som flygtede for Israels massakre og i Shabra og Zatila, altså de statsløse palæstinenser? Altså, de bølger af flygtning, der har været i hvert fald de fleste bosnierne senere, havde jo en, en reel baggrund. Det var jo mennesker, som var i en, en udsat situation, og som havde, øh, synes jeg... Øh, grund til at søge beskyttelse i andre lande. Så, så, så må vi blive konkret. Hvem var det, vi skulle have smidt tilbage til deres hænder? Til lige, lige nu taler vi ikke om at smide tilbage. Lige nu der taler vi om, at der har været en massiv tilvandring i forhold til tidligere tider, siden 1983 til Danmark. Det har skabt nogle boligområder, det har skabt nogle sociale subkulturer, nogle parallelsamfund, som vokser, <tøk> og som udgør et pres på majoritetssamfundet. Og det pres, det er det, jeg prøver at spørge dig om, det pres, det er noget, som primært mærkes i hverdagen, af folk, som i forvejen ikke nødvendigvis har for meget at rutte med. Folk, det... som er ressourcessvage. Og der er det, jeg godt kunne tænke mig at vide, hvordan du med din sociale retfærdighedsans kan forsvare det her, til, altså den her, det her indflugs af mennesker, som udgør et pres, og også i visse altså, segmenter, også er altså farlige for almindelige, uskyldige, fredelige danskere og også tilvandrere som er kommet hertil. Hvordan kan du forsvare at blive ved med, øh, hvad hedder det, at vi skal vedblive med, med at have det her, øh, den her øh, tilvandring, fordi du mener, at vi har et ansvar, kan jeg forstå, øh, samtidig med, at det jo er helt tydeligt, at dem, der betaler prisen for det, det er ikke dig og mig og Rune. Det er folk, som er udsatte. Det er folk, som i forvejen har det svært. Men, hvordan, ja, hvordan passer ja, ja. det sammen med, sammen med din sociale øh, samvittighedssands? Jeg forstår det ikke. Men nogle gange er problemer Komplekse. Og, og jeg anerkender sådan set fuldt ud, at mm. øh, det er få mange mennesker til Danmark. L altså, der var for den grund til at starte fra en ende af, vil jeg sige, at sige, vi har nogle mennesker, som jeg mener, havde behov for beskyttelse. Øh, Danmark er et rigt land. Vi har haft mulighed for at hjælpe med den beskyttelse. Så, så de er kommet hertil. Så har vi det næste skridt, der handler om, hvordan er det så lykkedes at få de befolkningsgrupper til at øh, komme til Danmark og få et liv her i overensstemmelse med, hvordan vi gerne vil have at vores samfund, er. Og der har været masser af problemer. Det tror jeg er, er, er, er en naturlig følge af, at hvis der kommer mennesker, som har en, en meget anden kulturel, religiøs baggrund, som har en, måske en lav, dårlig uddannelsesbaggrund, som, øh, og, så vil der opstå udfordringer. Altså, det er en del af det at tage imod flygtninge, at der vil opstå problemer. Jeg, jeg, jeg, jeg synes, man skal passe på med de generaliseringer, som du kommer med, det det er også, når jeg siddet her til morgen og læst på en række af, af dine klummer, iva. jeg synes jo, de er, altså jeg synes, de puster til ilden, jeg synes, de generaliserer, jeg synes, de øh, skyder med spred, spredhavl over for en gruppe, som jo er, er mangfoldig. Altså, vi har jo masser af mennesker, som er kommet hertil med palæstinensisk, øh, arabisk, muslimsk baggrund, som øh, lever et mm -hmm. liv ligesom alle os andre, som er vores kollegaer, partikammerater yeah. øh, og, øh, i fodboldklubben og alt <gør> andet. Så det andet. Jeg vil bare advare mod den der med at, at sætte sådan et lighedstegn. Her er indvandring, og den har de her øh, følger. Fordi på den måde siger det jo, at enhver man lukker ind er en potentiel kriminel, og det synes jeg simpelthen er, er, er farligt. Øh, det er med til at bidrage til, og sætte skældet mellem vi os forkerte Vi taler sandsynligheder, Pelle. Vi taler og vi taler statistik, og det er umuligt ikke at have en samfundsdebat uden i et eller andet omfang at generalisere. Så, kan du, så bliver du nødt til at udelukke ja, fag som sociologi og øh, statistik og jo, altså, men vi kan politologi. også sige, at alle mænd er potentielle voldtægtsforbrydere. Det var der mange feminister, der gik og sagde, i min ungdom øh, er dem ude på nyderste venstrefløj. Øh, det... Og det, jeg, det føler jeg mig da krævet over ikke præcis være... på Men det ville jo ikke være klogt, og altså, det, det ville bare være en, en, en, en underlig men det er jo rigtigt, tilgang til... Der er begået af mænd, og på samme måde kan du sige, at når du kan se, at der er en overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne... Så du mener, at vi ikke skal nævne, vi skal ikke tale ærligt Lå, det om problemet? jeg synes jeg vi må. Skal vi, vi skal undertrykke kæftskærninger, være... når det de hører skal... til bestemte kulturer? det vi skal. Vi skal bare være præcis i den måde, vi taler om det på. Øh, det hører ikke til bestemte kulturer. Det hører ikke til bestemte kultur. Du mener ikke, at Tarus for eksempel, som er et, øh, et begreb inden for, øh, som lever, lever og trives i visse muslimske lande, er, er, er, er kulturbestemt. Er det bare noget der er opstået i sådan et vakuum i det Der er ikke nogen kultur, der, der synes, at det er fedt at lave træktyverier mm. eller et andet andet. Det er masser overgreb nogen, på der kvinder. Er ikke, der er ikke nogen børn der. Nå jo, men altså at, at der er kultur... hallo, selvfølgelig er der kulturer, der er dybt patriarkalske, men lad os, lad os lige tage den bagefter. Nå, men det var bare det, det var bare det ja, Jo, men selvfølgelig. Jeg, det jeg bare siger er, vær præcis i det man siger. Jeg synes gerne at vi må snakke om, at der er en overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne af mennesker fra forskellige lande. For det er der. Jeg synes ikke, det skal være hemmeligt. Vi skal, vi, skal, vi skal kunne diskutere det. Vi skal bare ikke udtale os på en måde, som om, at hver eneste menneske, der derfor kommer fra et land til Danmark, som, hvor nogen er overrepræsenteret, at de er potentielle kriminelle. For det er nu ret, altså, det burde de heller ikke gøre, som nu er I selvfølgelig ikke liberale, men man bliver nødt til at se på mennesker hver for sig. Altså, jeg, jeg er ikke en det potentiel voldtægtsforbryder, fordi jeg er en mand, selvom at mænd er overrepræsenteret i voldtægtsstatistikkerne. Øh, Og jeg synes bare, at man skal være præcis, for det, for det modsatte, det er... At I, I, I puster til ilden, I skaber nogle, nogle fjendebilleder det forkerte steder, og på den måde ender I med at bidrage til at gøre problemerne større, i stedet for at gøre dem mindre, fordi at, at mennesker, som overhovedet ikke er kriminelle eller noget som helst, andet føler, at de bliver klassificeret som det af jer. Og det er ikke en måde at fremme et fællesskab eller en sammenhængskraft i vores samfund mellem dem, der er kommet hertil. Så vil jeg gerne svare på dit spørgsmål omkring det der med de socialt udsatte. Det er jo rigtigt. Altså, at de problemer og de udfordringer, der har fulgt af, at vi har taget imod mange mennesker, øh, flygtninge øh, og familiesammenførte op gennem 80'erne og 90'erne, de har primært, altså de er, ikke ramt, de er ramt socialt skævt. Mm. Øh, og det handler jo også om den integrationspolitik, der har været ført. Altså, at vi har samlet ressourcesvage mennesker, både dansk, øh, folk med dansk og udlandsk baggrund, i nogle boligområder, øh, hvor vi har haft sådan noget 60-80 procent øh, med, med, uden arbejde. Det er jo hjernedødt. Altså, vi burde jo have placeret... Øh, de her flygtningefamilier øh, i, i jeres parcelhuskvarter, en der, en et andet sted, sådan at så de var blevet en del af sociale fællesskaber og netværk på en helt anden måde, end det, der er sket. Det var det dummeste. Altså, hvis du gerne vil have integration, så er det dummeste, du kan gøre, det er at samle folk øh, i, øh, i nogle ghettoer, øh, hvor de ikke har kontakt stort set til det samfund, hvor de er kommet, kommet ind. Og så har der, altså, så det boligpolitik, det er uddannelsespolitik, det er socialpolitik, øh, det er arbejdsmarkedspolitik, hvor, vi, hvor øh, det, vi bare ikke har gjort det godt nok, Øh, og dermed vil jeg ikke fratage ansvaret for nogen af dem, som er nogle røvhuller, for det er der, der alle steder, og det er der også blandt dem, der er kommet hertil, der er der nogen, der heller ikke har gjort det, de skulle. Masser, øh, for, for nogen ved, vedkommende handler det måske om øh, krigstraumer og alt muligt andet for, for andre, det er bare fordi, de øh, er, er, er nogle øh, dogne ligesom der også er det i, i Danmark, øh, blandt masser af andre, sådan er det jo blandt andet alle folkeslag, men, men men grundlæggende kunne vi have gjort integrationen bedre, og det kan vi også godt øh, gøre i fremtiden. Ja. Altså, den måde, jeg ligesom ser det, du stiller op på, det er, at du siger, at vi har en eller anden form for etisk pligt til at tage imod de her flygtninge. Og vi er jo sådan set ikke uenige i, at der er rigtig mange, der har et fuldstændig legitimt behov for beskyttelse. Øh, og så er der mange, der ikke har det. Øh, vi siger bare, at hvis vi tager alle dem ind, som, som altså, virkelig har en forfærdelig tilværelse, som har et legitimt behov for beskyttelse, så kommer vi på lang sigt til at ødelægge vores eget land fuldstændig eller i en eller anden større eller mindre grad. Øhm, og det er konsekvensen af det. I hvert fald, og så kan du så sige, så det du ligesom hænger din hat på, det er, okay, vi bliver nok nødt til at begrænse lidt eller et eller andet, ikke, men hvis vi får integrationen til at lykkes, ikke? hvis det lykkes, så er det jo klart, så kunne man, så kunne man godt få nogle, nogle flere ind en eller anden dag. Så gør vi bare med, når, når du siger det her med indsatser, og det var også dumt, at vi ikke spredte dem. Jo, jo, men, men, men prøv at se i Europa. Det er jo alle steder, at de ikke kan finde ud af det. Det går galt helt vejen rundt. Der er ingen, der kan finde ud af det her integrationsproblem. Hvilket i høj grad er udtryk for, at det ikke er spørgsmål om sociale indsatser og boligpolitik og den slags. Det, det er kultur, det er noget statisk noget, som er svært at ændre på. Du kan også se, at selvom efterkommerne bliver øhm, en smule mere integreret på, på arbejdsmarkedet, så er de væsentligt mere kriminelle end, end forældrene. Altså på, på flere punkter, øh, så går det afgjort tilbage. Du har også se på deres holdninger over 10 år. Nu er det bare et eller andet fra 35 til 50 procent, der beder fem eller flere gange om dagen. Ikke? Det er sådan ret, de er ret overbevist. Og 80 procent mener, at uh, uh, Koranen skal forstås fundamentalistisk, altså den er af troing. Det er jo sådan et, et uh, virkelig eksotisk synspunkt ikke? i kristendommen. Ikke? Uh, Men ja, um, det, det, der er bare intet, der tyder på, at vi har styr på det. Så hvis vi tager dit etiske udgangspunkt og siger, at dem, der har brug for hjælp, der må vi lukke ind. Så hvis det fortsætter som nu, så går det bare helvede til. Jamen altså, som udgangspunkt er nogle af de her problemer, nogle vi også er nødt til at se ud i verden for at løse. Altså, der er jo en grund til, at der er den her undertrykkelse, og, og, og, og de krige, som gør, at folk flygter. Det er jo ligesom det første skridt. Vi er jo sådan set også fuldstændig enige i, den udstrækning, at folk i højere grad kan hjælpes i, i lokalområdet, så er det bedre. Altså, jeg tror, Johan har sagt flere gange under uh, i debat med, med nye borgerlige, at vi er sådan set enige i, at hvis man går hen en asylbehandling dernede, fra at folk ikke skulle det her igennem, og hvis man kunne få, en mere rimelig fordeling, for der er også lande i Europa, som ikke tager ansvar for det her, så vil det være positivt. Øh, det, der bare er problemet, og det er også det, jeg siger, når jeg snakker med, med nye borgerlige lande, der er, hvad, er det, hvad gør vi i mellemtiden? Hvad gør vi nu for at vende tilbage til kvinden som lander i Kastlu-lufthavn, eller kommer over grænsen, står op i Sandholm og siger, nu er jeg her? Altså, der er to muligheder. Det ene er at lade den person blive, og det andet er at sende dem tilbage i armene på Islamisk Stat. Og det er der det, det etiske dilemma, at det her opstår. Øh, så, så jeg er sådan set med på, at vi skal kigge på, ja. Så hele den her diskussion om konventionerne, og øh, er det den rigtige måde, at folk skal rejse fra land til land gennem Europa, var de egentlig øh, havde de egentlig krav på beskyttelse, da de var i Tyskland og rejste til Danmark. Så jeg synes, det er en relevant diskussion. Problemet er bare, at det ikke er en diskussion, vi kan løse alene i Danmark. Så kan vi vælge at sige i Danmark, vi vælger ud af alle konventioner og lukker grænserne. Det, realiteten er, for det første synes jeg, at vi, øh, at vi svigter et, ja, et etisk ansvar, og for det andet er vi jo bare skubber problemerne over vores nabolande, og i og med, at vi så... Jeg var medlem af EU, og der er fri hvad hedder det, vandring mellem de lande, så, så vil det ikke have den store betydning på, på, den, på den lange bane. I forhold til det med kultur og religion, der synes jeg, at du er inde på noget, på noget rigtig vigtigt. Det er jo den forskel på kan man sige, den klassiske biologiske racisme, som heldigvis ikke findes mere, og så den, jeg vil kalde kulturel racisme, som jeg faktisk synes... Som er, ikke har noget med race at gøre, men hvor man siger, at, at der er noget nærmest essentielt i, i, i, i kultur som gør, at man for eksempel ikke kan leve sammen, eller muslimer øh, har nogle særlige karakteristika. Det, der er interessant ved kultur, og at kultur kan forandres. Holdninger kan forandres. Så nogle gange går det i den forkerte retning. Nogle gange går det i den rigtige retning. Men i modsætning til de biologiske argumenter, at øh, sorte var dummere, eller jøder var Hvorfor kriminelle... Andre islam så hen lige for tid. Hvordan gik det, det med, med det arabiske forår, for eksempel? Jamen, øh, det... I, ja, og det har jeg også sagt masser af gange. Jeg synes, det er dybt tragisk, at vi oplever en altså på globalt set, øh, gennem de sidste årtier, sådan en islamistisk, religiøs, fundamentalistisk vækkelse. Øh, jeg har vokset op på, på Nørrebro, øh, da jeg var ung, og øh, der var ikke nogen unge kvinder, der gik øh, med, med tørklæde. Der var, hvad hedder det, øh, de familier, der var det, de palæstinsiske familier, var typisk orienteret retning af PLO. Altså, det er en, har en, en du et mere problem med øh, Jeg har ikke noget problem med tørklæde, men det er udtryk for, tror jeg, en mere bukstav tro, øh, til, øh, forståelse af, af, af religionen, og, og, og altså, jeg er jo et meget sekulært menneske, jeg, jeg, jeg altså, jeg, jeg synes, religion skal fylde sig lidt som muligt i vores offentlige liv øh, overhovedet, og hvad hedder det, og, og det synes jeg er trist, og selvfølgelig i, i særlig grad de mest ekstreme udtryk for det, at vi har, at Hisbo for eksempel kan fylde en, en sal med flere tusind mennesker med, med dybt reaktionære, antidemokratiske, homofobiske, kvindefjendske øh, holdninger, det synes jeg er dybt bekymrende, og, og og, og øh, så derfor synes jeg, at det går den forkerte vej. Øh, men vi skal bare huske, at nogle af de holdninger, som vi ser der, jeres egen politiske fløj, bare for 20-30 år siden, stod det samme sted. I gik ind for, at forældre skulle have lov at tæske deres børn. Øh, homoseksuelle, det var... Det var at, det, ikke? Det, de går ikke ind for, at staten skal blande sig opdragelsen. Altså, ja, jo, tror, det, det, det, havde, det havde fanden skabt. Og, og heldigvis så er der jo også sket en kulturel forandring hos os og nogle holdningsmæssige ændringer hos store dele af, af den tids reaktionære højrefløj. Og det er bare for at sige, det er jo det positive i historien, det er at de ting kan forandres, og det er jo vores opgave. Det er jo vores opgave. De mennesker, der er kommet her til, øh, men sådan set også blandt øh, i gamle tidene. Så danskere. de skal forandres. Er det assimilation du taler for, Pille? Jamen, altså det er det, der, der er jo nogle politiske holdninger, der er det jo politiske kampe. Altså jeg opfatter hisputter for eksempel, hvis vi nu tager de mest extreme holdninger først og så behandler mere de her mere, hvad kan man sige, øh, kulturelle udviklinger, der er med social kontrol. Jeg synes, det er lidt vigtigt at holde tingene adskilt. Men hvis du ser på en bevægelse, som, som, altså, den politiske islamisme, som jo er næret af altså, Saudi-Arabien, som jeres bedste venner i kongehuset jo er, er, er på kændkøs med. Øh, altså, islamismen er jo skabt. Det er en politisk bevægelse. Nogle gange synes jeg, at venstrefløjen og andre har sådan en tendens til at se det som et socialt fænomen, sådan en social mekanik. Der er nogen, der har været fattige, og derfor reagerer de på den ene eller den anden måde. For mig ser det en, bev en politisk bevægelse, ligesom vi har haft fascistisk bevægelse, ligesom vi har haft venstre-radikale bevægelser. Det er fordi nogle mennesker tror på nogle idéer. Heldigvis har de her ekstreme bevægelser, både på venstre- og højrefløjen, gennem historien jo ikke vundet. De er jo, de er jo, de er jo døde ud. Altså, og det tror jeg også vi ske her, simpelthen fordi, at øh, demokratiet og retssamfundet, og ønsket om at kunne leve sammen er stærkere. Men hvor ser du det henne? Hvor, ser, altså, det hen, hvor han... ser du det? Rune har lige givet dig en hel masse tal, øh, altså, som, som, som peger i en modsat retning. Vi kan også se, at, altså, at parallelsamfundet, de vokser, de bliver ikke mindre. Ikke også? Ej, synes, er... Antagonismen fra det islamiske fællesskab mod det altså majoritetskulturen øh, mod øh, det kulturkristne, synes jeg bliver mere og mere altså, jeg, udtaget. Jeg vil gerne have mig fra i det der kulturkristne. og sådan. Noget. Jeg, jeg definerer overhovedet ikke mit nationale fællesskab i udgangspunktet. Det er noget som helst Ej, det, kristen ja, religi religion. Det, det kommer du til at finde ud af en dag, ja. hvor, hvor, hvor Ej, embeddet du er i det kulturkristne. Selve det, at du sidder her, har den her debat med mm, mig. Med tænker mm, mig. Noget <laughs> det er ikke altså, der, der noget ringel... pjat. Kirken her i Danmark har der været... Vi slås ikke med svær. Det har noget at gøre med oplysningsidealerne. Og, som, som med, stod vi De fire evangelier, det fire måder, det fire forskellige synspunkter på, på, på den samme sak. Jeg synes, den der religiøse re, religiø unificering af debatten er lige så farlig, når den kommer fra den anden side. Altså det der med, så skal vi pludselig skrive ind i regeringsgrundlaget, at vi er et kristent land. Jeg vil gerne have mig frabedt de der ting. Et land kan ikke være kristens. i står grundloven, Men Mennesker kan være, men det er da også en skandal, at det gør det. Det skal vi da også have ændret hurtigst muligt. <laughs> du men, men, men, men, men det er jo netop fordi, at hvis vi nu kigger rundt omkring, hvordan er Hvordan er verden organiseret? Ikke? Den er organiseret ved, at der bor en masse mennesker, som er frygtelig ens kulturelt og religiøst, og så bosætter sig inden for et geografisk område og laver regler for sig selv. Og hvad er alle konflikterne? Det er der, når folk er forskellige kulturelt og religiøst. Ej, nu er der jo altså en anden konflikt end en etnisk kulturel konflikt, Der det er jo det, som vi er også lidt omsat af på Venstrefløjen, nemlig konflikten mellem klasser. Og det er jo for, for mig det jo ikke der, der altså er en krig. Hvorfor du klassekrig? Men, er klassekrig. Men, der er men, religiøse konflikter men, alle steder. Selv i Spanien, ikke? Katalanere øh, og. Castilanere, øh, ja. ja. Øh, hvad hedder det? Der, der er til ja. alle steder. Det, det er en bevægelse mod, mod øh, national øh, homogenitet. Ikke? Folk vil gerne bosætte sig sådan, og, øh, og det, der, det har skabt nogle ret fredelige samfund, fordi man, øh, når man er så en, så kan man tolerere hinandens forskelligheder. Øh, man har også mere tillid. Altså, det er jo effektivt øh, dokumenteret, at øh, man har mere tillid til hinanden øh, inden for, for kulturelle øh, fællesskaber. Øh, så det, det, er det er udgangspunktet for fred. Øh, det er jo også det, der det er Huntingtons... Øh, øh, ja, ja, du sender <lød> ansigter. Øh, tese, ikke? Som han beviser, at de steder, hvor den, øh, hvor den islamiske civilisation bremser eller grænser op til andre civilisationer, der er krig. Og men altså, ja, kalder det huske, hvem der først og fremmest har har ført krig på, uh, på andre kontinenter væk fra dem selv. Det er altså ikke uh, islam, men uh, uh, kristendommen som uh, ekspansivt uh det fører til en dominans igennem gennem 100 viser af år, og slavegjorde øh, øh, 100.000 viser af mennesker. Så bare lige, der, der, er, der er vist ingen religioner, der er bedre end andre, når det kommer Ej, altså, til... til, til kristendommen opstod ved missionering i Romeriet, ikke? Ja. hvor islam, det var udbredelse med, med svært. Åh, oh, men så lidt senere sker der noget andet. Men det er jo også fordi, at, at, men, at, at netop ja, vi har den her kraftige sekularisering i kristendommen, ja. hvor vi skældner. Rigtig godt. Det er jo det er jo de sekulære magtager. Ja, det der. er vigtigt, vi holder fast i det. Og derfor synes jeg heller ikke, at vi skal snakke om alt det med det kristne-judæiske samfund, og hvad det er, I snakker om. Yes. Du lytter til Meet the Selsings. Eva Unite og Rune Selsing har i dag besøg af Pelle Dragsted. Ja. Du vil ikke høre tale om det judeokristne grundlag, som vi deler her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig... Pelle, tilbage til, til det med, med generaliseringerne, fordi jeg tænker, og du er sikkert uenig, det må du lige forklare, hvorfor du er det om lidt. Øh, jeg tænker, en af grundene til, at det er gået galt med integrationen, er selvfølgelig for det første, at vi ikke har forventet nok af dem, der er kommet hertil. Øh, og jeg er også enig i, at altså, øh, det er klart, at det, at man har lavet parallelt samfundene være udvikler sig, altså fysisk og geografisk det samme sted, øh, hvad hedder det, har været, har, har været problematisk. Derudover så mener jeg også, at det er folk som dig, som har, øh, nu er du jo ikke en af de værste, men der har været mange folk på venstrefløjen, mm. og i det kulturradikale, og altså i luksusklassen, i salonkommunismen, som har været meget aktive i at forsøge at forhindre folk som mig, men jeg står på skuldrene af modigere mennesker, som er kommet før, Rune og mig, øh, som har forsøgt at tale ærligt om problemerne, så har forsøgt at sætte ord på, hvem er det, der begår de her voldshandlinger? Hvorfor gør de det? Hvorfor er det, at man ikke har lyst til at komme og blive en del af majoritetskulturen, når nu vi øh, byder folk velkommen? Forsøger i hvert fald at gøre det. Øh, hvordan kan det være, at, øh, at, den her, øh, at det her parallelsamfund altså, udvikler sig af sig selv? Hvorfor er der ikke en større grad af vilje til øh, at komme os andre ved. Og jeg ved godt, at danskerne også er et lidt lukket folkefærd. Vi er ikke de nemmeste at komme ind under for, det ved jeg godt. Men min anke i forhold til dig er, når du kommer med den der 90. klassiker med, at vi generaliserer, når vi taler om så er det jo sådan... Der er sådan en helt banal ting i det, som er, at når man skriver en klumme, så kan man ikke samtidig opliste statistiske data for forskellige landegrupperes kriminalitet. Det, vil simpelthen, altså det, det fungerer ikke på den måde. Det er den ene ting. Øh, fordi nøjagtighed er nemlig altid godt, der er vi helt enige. Øh, den anden ting er, at de her debatter afhænger jo af, at der er et rum, eller at der et, er et, et ærlighedsrum, at man ikke som hverken venstre- eller højrefløjsdebatør skal være bange for at gå ind og tale om det, som ligger ind på siden. Øhm, så mit spørgsmål til dig, det er, tror du ikke hånden på hjertet, at vi kunne have haft en mere effektiv samfundsdebat, som kunne have lidt til bedre integration, hvis ikke I derovre havde været så optaget af at forsøge at lukke munden på os? Altså... Jeg vil sige i hvert fald, at det er jo... Jeg synes ikke, der er nogen øh, debatter, der skal undertrykkes. Altså, jeg øh, synes, øh, at det er vigtigt, at de er der. Det er også derfor, jeg har mødt op i dag øh, for at debattere med jer. Øh, men jeg synes selvfølgelig også, at, man har, at en del af debatten kan være at tage skarp afstand fra andres holdninger. Mm, klar. Og, og, øh, og, og jeg synes, at når jeg læser så jeg læst nogle af dine klummer her øh, til morgen, de er jo meget velskrevet og morsomme. Jeg, jeg øh, kom til at grine mange gange. Øh, hvad hedder det? Men, men jeg synes, der er en sådan en warmongering i dem. Altså, det er, øh, det er aggressivt, det er, hvad hedder det, øh, sort-hvidt, øh, der er ikke plads til øh, refleksioner over. Altså, når I siger, de er alle sammen, og det går så dårligt, jamen altså... Jeg tror du, læserne er så dumme, at de ikke kan sætte nej, sig ned jeg og brudere videre? Nej, det kan da godt være, at de kan det. Men når jeg ser sådan kommentarsporene øh, i, til dine artikler og andre, så kunne det godt tyde på, at der er i hvert fald nogen, der... Øh, for bekræftet et verdensbillede, som i hvert fald ikke er med til at sikre, at vi vil kunne leve i, i nogenlunde harmoni øh, det, Pelle, øh, fremadrettet. Hvad, hvad sammen med Morten Ureskov, ikke? Han, han poster bare øh, tre gange om ugen øh, noget statistik. Ikke? Øh, et eller andet. Han har fundet fat i noget nyt tal, der bekræfter hans, jo, hans hypotese. Det er, jo han, han, han, det er altid med tal, ikke? Og han er da meget mere øh, ulegset end mig øh, det. Øh, jeg ved ikke, Mariela, altså, jeg ved ikke altså, det der med set, Altså jeg synes jo, øh, at... Øh, det er vigtigt, at vi kan have politiske konflikter og debatter. For mig at se, så skal der være plads til... Jeg synes, det er fint, at I har det indslag. Altså, det, I mine øjne vil det svare lidt til, at de fik du ved, et eller andet kommunistisk parti i Danmark. Altså, det er, jeg synes, I er langt ude på, på, på, på, på, i nogle holdninger, men jeg synes, det er rigtig fint, og det er fint, at vi kan have debatten. Hvis man tror på sine egne argumenter, skal man ikke være bange for at tage debatten med dem, man er enig i. Så jeg er sådan set enig i det her med, at det gælder også hele snakken om dansk folk sige det her med at ligesom udskamme nogle bestemte holdninger, det synes jeg ikke er nogen god idé. Altså, jeg synes til gengæld, de skal ud, fremstille, som det, det er, og så må I jo øh, tage til genmeld, hvis I synes, at jeg fremstiller jeres holdninger forkert. synes øh, du ikke, at det er udskamninger, Karl? Ja, og kald... derudover, det er jo, hvad er det, en yeah. femtedel, eller en fjerde del af danskerne og sådan noget Altså, man lige sagde, to tredjedele, ikke, vil have flere muslimske indvandrere. Det, oh det, det er jo mainstream, altså. Jamen, Pelle, jo, men Pelle, vi vil ikke gerne have, at flere mennesker kunne blive hjemme i deres egen land. Det må da være vores mål øh, for os alle sammen. Jamen, ja. det er også det, når du siger... Altså, det, jeg synes jo for eksempel, at det, at du bruger ord som racisme, altså, også selvom at det ikke har noget, som helst med race at gøre så sådan, etymologien er altså, tabt, mm. altså det, det gik ikke lige. Og, og, og ekstremisme, det som Rune lige så siger. Ekstremisme er et relationelt begreb. Man, man, man er ikke bare ekstrem i sig selv, man er det i forhold til ja, det er det, noget. Ligesom I, forhold til, I forhold til indvandring der er Rune og jeg. Det er ofte, der er citronmånen. Og du er... <laughs> <laughs> det er jeg ikke. Danglerkrisen langt det, ude i det, det, det tror jeg nok ikke, så vil lige nok have mere end halvanden procent af stemmerne. Men, men okay. Dansk, Folkeparti. Dansk Folkeparti? Jo. Men I ligger og Socialdemokraterne? Det finder, ikke, det finder jeg ikke, jeg selv som til højre. Jeg, jeg er helt med på, at mine holdninger til og, og, og Venstreflørendes holdninger til, til spørgsmålet om, hvilken politik vi skal have, øh, har vi ikke flertallet danskerne med os. Altså, det, det er jo en... Det er, er jo nærligt, jeg, jeg tror heller ikke, de er der, hvor, hvor I er, øh, men, øh, men, hvad hedder det? Men, øh, men det er rigtigt, og, og det er jo så min udfordring, og dels selvfølgelig lyt til, hvad der bliver sagt, men selvfølgelig også politik handler også om at flytte holdninger, og det, det gælder mange områder, det her er, er et af dem. Ja. ja, vi skal lige skåle. Mens du øh, diskuterer videre med Pelle, så hælder ja. jeg lige noget færdigt brænker op og deler det, ud det, til det. jer. <laughs> ja, jeg har godt tænkt mig ud, fordi altså, det, det, jeg synes er mest interessant, er dit etiske udgangspunkt med, at vi skal lukke dem ind, som, som er en nød, det kan jeg godt se, det er, jo, det er jo herligt at have det. ikke? Men jeg tænker også, at hvis du, hvis du virkelig kunne se, som os og dele den analyse, at det kan vi ikke fortsætte, så går det af helvede til, så vil du også skifte holdning. Så må du sige, at okay, det er ikke det er værd. Men så, så det må være, fordi du tænker, at, øh, at vi kan løse det. Det tror jeg også. Øhm, at vi kan. Og så tænker jeg, okay, nu hvis vi nu havde øh, 90 mandater, hvad er det så for nogle ting, I ville gøre? Og tror du så, at I ville vente sådan, at, at efterkommerne blev, lige pludselig blev integreret, og det ikke blev mindre integreret? Jeg tror I, vil løse det problem, som ingen andre europæiske lande kan finde ud af at løse? Men, men I, har, I har svarene, og hvis I havde 90 mandater, så ville I kunne med nogle socialstrategiske indsatser og noget boligpolitik, så ville I få integrationen til at lykkes. Jeg tror øh, altid, der vil være problemer og udfordringer, som I selv er inde på. Der er udfordringer, når, man, når, når folk kommer med en anden kultur, med en anden religiøs baggrund. Det, det tror jeg sådan set, at den analyse er, er korrekt. Ja, hvis vi havde 90 mandater, jamen så altså, nogle af de ting, man kunne gøre, som i hvert fald kunne øh, i boligpolitik, det var sådan noget som at give øh, kommunerne anvisningsret til det private udlejningsbyggeri som det første. Det vil sige, at man ikke kun kan placere folk i de her almindelige boliger, men sådan set også får anvisningsret til det private. Det vil kunne give indebærende spredning. Så mener jeg, at man skulle opkøbe ejendomme øh, i vildekratererne. Det gør de jo allerede. Det gør de allerede. Ja, men det, det synes jeg er rigtig positivt. Jeg, jeg, jeg, altså jeg tror, at det har en kæmpe betydning, øh, hvor du voksede op Altså, hvilken skole du er gået på, mm. hvad for nogle mm. familier, der var dine naboer. Så altså, der kan man gøre meget boligpolitiske. Beskæftigelsesmæssigt, det blev jo en lang ja, jeg fald jeg Men, men, men hvis, jeg du tror, hvis du nu tror, at man, man, man, man så gøre at, rigtig meget. At, at det vil, det vil, vil løste. Vil vil ja, vil... altså, det er også fordi, at det gå den rigtige retning, så det bliver integreret. Det går på nogle områder den rigtige retning. I forhold til for eksempel efterkommersbeskæftigelse, så er det gået fremad, i hvert fald de sidste tal, jeg så, Uh, og, og nu går vi ind i en periode, hvor arbejdsløsheden ser ud til at være falden, der så vi i hvert fald i 2007 og 2008, at når der bliver en stor efterspørgsel, og gruppen af mennesker, om arbejdsgiverne kan vælge mellem bliver mindre, jamen så er der nogle af dem, der står bagste i køen, der får en større chance. Det tror jeg får, uh, får en betydning. Men jeg påstår ikke, at indvandring eller det at tage imod flygtning er problemløst. Det er det ikke. Og det har vi måske også været for dårlige til at sige. Det kræver noget. Det kræver noget af os, at den enkelte er som individer. Det kræver noget af samfundet, og det kræver selvfølgelig også noget af dem, som, som kommer og har til at beskyttelse. Men med al respekt, ikke? det kræver mere af folk, som har langt mindre end dig, end det kræver dig. Altså, det er de mennesker, som sidder ude i de sociale det, udsatte. Ja, det ved jeg godt, men, men jeg synes ikke jeg har fået svar på. Jeg synes ikke, jeg, jeg synes at du glider meget let henover det ved at sige, men der er problemer. At det men jeg, vil jeg synes sådan... heller ikke jeg har fået svar på hvad vi gør med, med den, jeg kvinde og, og, som står i sandhommlejen. Jamen her, det... altså problemet er, jo, at enten, der er ikke enten, nogen der er ikke vi, nemme løsninger. Nej, på det her. nej, nej, men, men så må de få midlertidig ophold. Det er det bedste vi kan gøre. Men midlertidig ophold og send tilbage. For eksempel de der, libanesere, ikke, de dem kan man godt sende tilbage. Altså problemet ved, fordi jeg køber egentlig øh, den her idé om. Hvis folk er her for at få midlertidig beskyttelse, beskyttelse, så er formålet selvfølgelig, at man kan vende tilbage til, til sit eget land. Problemet er bare, at de her konflikter tit varer 10-15, nogle gange 20 år, og folk har fået børn i mellemtiden. De vokser op i Danmark, de har danske skolekammerater, de har aldrig været i det land, de er flygtet fra. Og der står vi så med den situation. Skal de så øh, sendes hjem til det land, de har aldrig været i? Det, det er bare for at sige... Ja, men det må man så også. ja, Det er 10 år det, det, er, det er det værste man. tilfælde, ikke? men ja... Det, det synes de, jeg. Selvom ja. de ikke hverken kan sprog kultur, ja. de er danskere, ja. så skal de bare hjem til dig. Ja. Ja. Ja. Jamen det er så der, hvor vi har en uenighed. Og det ja. er bare for at sige, jeg synes ikke, at... Altså, jeg synes bare... Jeg, jeg forstår sagtens øh, mange af jeres indvendinger. Jeg synes bare, at I står tilbage med nogle dilemmaer eller det her. Jamen. Skal det her barn, der vokser op, er vokset op af 15 år eller 18 år, eller hvad det nu kan være, sendt hjem til et land, de aldrig har været i. Det er et dilemma. Men omvendt, Skal den så der sig i kvinde slæksklæer fra islamistat stat dommes ned i Rækker med, med, med fra, i en falsker. Det er meget malerisk. Men det bliver ret om um, det om um, det om det nok om det lovskylet nogen roligt. Ja, Men, men, men i den udstrækning, jeg synes ikke, der er noget problem i. At, og det, vi giver jo da også midlertidige opholdstilladelse. Ja, det er jo at der masser, hjem på færje, ikke? Ja. Altså Somalia. Ikke? At, folk, at hvis der bliver roligt i det land, folk kommer fra, så øh, skal de øh, hjem og være med til at bygge deres land. Altså, jeg, jeg mener faktisk, når vi tager imod flygtninger, at du får for at hjælpe folk, der er troet. Problemet opstår bare, at, øh, at, hvad hedder det, at, at folk har været her så længe, når de konflikter øh, ophører, at det øh, har har nogle meget voldsomme personlige konsekvenser, ja. særligt for børn og Så det er bare for at sige det. Men i forhold til det nationale, som du var inde på mm. før, mm. Det, synes jeg faktisk er en hammerende ja. interessant uh, ja. diskussion. Øhm, jeg, jeg jeg synes også, at... Øh, jeg, jeg, jeg tror også, at det nationale, altså national identitet spiller en, øh, en, en, en vigtigere rolle nogle gange, end en Venstrefløjen har, har, har peget på. Ja, det er det solidaritet og, kommer i. Ja, altså jeg ved ikke om det der med at det kun er i homogene samfund at det her kan opstå, men jeg synes at øh, øh, og, og derfor undrer mig også for eksempel sådan noget at de selv samme højrefløj, der snakker meget om det her. Dem, der står for os, når vi skal for eksempel sælge ud af vores nationale <laughs> infrastruktur, af vores øh, e energiforsyning, af vores togdrift. Seruminstituttet. Ja. ja, men det synes vi også er dumt. Der er man fuldstændig parat til tæller, Det er bare hjernedødliberalisme. Det er vi med på. Ja, og, um. og, og, og, og derfor tror jeg, at vi bliver nødt til at have en bredere debat omkring øh, hele det, det, det nationale. Øhm, Johanne holdt en, en, en sjov tale på øh, her... Øh, Sankt Hans Aften, jeg ved ikke, om I hørte den, men det jeg næppe, <laughs> hvor hun faktisk sagde, at hun synes, det var træls, at venstrefløjen skulle gå, og hun sagde, at der var tit nogen, der sagde, at de skammede sig over dansede. jeg skammer mig, skulle ikke over dansk, jeg synes, Danmark er et dejligt land, jeg elsker det. Uh, altså det her med, og det er egentlig meget interessant i forhold til nogle af de bevægelser, der opstod ude i Europa på venstrefløjen i de seneste år, og de succesrige nye bevægelser på Demos, Serisa, La France, Demokrater. Insoumise i Frankrig. Jamen lad os tale med Le Jean. Øh, til deres store valgmøder, og det er altså et parti, der ligger i hvert fald ude hos eneslisten mm. øh, der var det trikoloren, der fyldte det hele ved det her valg. Mm. Øh, det kommer I nok ikke forløbig til at se også, men det var for at, <laughs> at sige, der er nogle tendenser til en progressiv øh, patriotisme eller, eller, eller, eller national identitet. Mm. Og det synes jeg er positivt, for jeg synes jeres form for national øh, nationalisme eller patriotisme har, øh, har brug i den grad for et alternativ, der bygger på det, som jeg synes, vi skal være stolte af i Danmark. Mm. Vores velfærdssamfund, vores sammenhold, vores andelser. Og okay, kan du ikke se, at det er alt det, der er troet af det projekt? Jo, det er troet af, af, af, af den fuldstændige øh, åndløse nyliberalisme, som er her. i Europa du kan ikke... de liberale sidste... kan, kan, skal have skyld for meget det. det, det så er det langt der er vi. Nej er det er det, der, er, det er der har de, de er enige med, de med, de med dig. Med de dig ja, der er enige med er det med er det er er det er et er det er er det flygtningene, der har øh, lavet en finanskrise, som gjorde millioner af mennesker arbejdsløse? Mm. Er det flygtningene, der truer verden med en global klimakatastrofe? Nej, det er det ikke. Nej, vi taler, vi taler. Det er en geopperende, vanvittig hvor, hvor, hvor, onløs, som, sætter, øh, hva, som, som fuldstændig sætter alt andet til side end, end hensyn til mammon og profit. Det, det sådan, men, men på nogen, er trusselen mod vores samfundsværge her, ikke, hvor øh, Joachim B. Olsen han er begyndt at tale varmt for, at vi skal sætte kontanthjælp ned i nærheden af det svenske niveau. Så siger han 7.000 kroner. ikke? Fordi det er nærheden af det svenske niveau, ikke? I virkeligheden er den endnu lavere, ikke? Det, det er konsekvensen, hvis vi, bare, øh, hvis vi bare åbner op, ikke? De, de, er, de er vel etisk der, hvor du er, ikke? Øh, ja, øh, jo, han ville mene præcis det samme, om vi havde nul flygtning det, i Danmark. Det er i, jeg er enig i, men Hvis der er udsatte danskere, der tror, at hvis øh, der ikke var flygtning her, så vil der, så vil der ikke være nogen, der ville forringe deres tilværelse, så tager de far. De bliver brugt som... Øh, hvad hedder de Bryggelknappe? Øh, nej, af... nej du, det bruger det dem. Det. du bruger dem i dit nej. politiske projekt, for, fordi du er Mit bange for... Projekt. Ja, dit politiske projekt i forhold til ikke bare flygtninge. Vi skal huske, at en stor del af det kommer til, at altså også, det er migranter, det er migration. Og det Hvem, kommer ikke det? til at stoppe. Det er kun for, for Europa. Du kan hvad ikke komme hertil som migrant fra, fra et tredje land. Det, prøv høre, altså, vi okay. vi, vi skelner ikke mellem og migranter <laughs> i den forstand, altså, fordi i det store billede er det det samme. Hvorfor? I det store billede er der tale om, at der er nogle ustabile områder øh, i verden, især mellem migranter i Nordafrika, hvor at det er, øh, er, er forfærdigt at leve, og derfor søger de her op. Helt sikkert, øh, men de får ikke ophold. Altså, lad os nu være ærlig, ikke desto de... mindre, så er der en stor mængde mennesker, som ikke var her for 10-20 år siden, kommer til. De mennesker, som først og fremmest mærker den effekt det har på gader og stræder, i forhold til om de føler sig trygge du har siddet her og du har talt om alle mulige problemer, du har ikke med et ord af dig selv nævnt volden nævnt opløsning, nævnt, hundeluftere, der bliver invalideret, fordi der kommer fem-seks unge mennesker hen, og ja. synes, at ø, han skal have test fordi han er der, hvor han er. Øh, unge kvinder, der bliver, øh, hvad hedder det, masse, øh, overgrebet på musikfestivaler. Ja, det er så i Tyskland, jeg tænker på Køln, ikke også, øh, nytårsaften. Men det er da for, altså, ja, og, og, og, og vi har set lignende for festivaler i Danmark også, ikke? Jeg mener, var det langlands ja, sidste år? Når... Bare... Det, det, det, det, det er med i dit etiske dilemma. Du må sige, hvis du ser det ene, den, din etik der med, at de mm. skal ind, det, det har så de her negative konsekvenser. Og, og det, også, det er ikke dig, sige, der er bærer jo... de konsekvenser. Det er de mennesker, du hævder og forsvarer. Det er dem, der skal leve med en tiltagende udtrykket, en tiltagende følelse af at være fremmed i eget land. Jamen, jeg, jeg, og jeg, jeg, det er bare... Men det, jeg synes, det er så... Jeg synes, det er så Ærgerligt, at du ikke i det mindste kan tage det på dig, at det er en konsekvens. Det er en konsekvens af det, du kæmper for. Fordi det er jo en del af kosmopolitismen, altså, jeg, jeg, jeg, det, det, som jeg har forstået. Altså, nu, nu, er, nu er I ude på det der overdrev igen. Jeg kæmper ikke for, at der skal du komme taler mange om internationalt til Danmark. Jeg synes faktisk, det bedste var, hvis alle folk havde mulighed for at blive hjemme i deres eget land. Så jeg kæmper ikke for et eller andet kosmopolitansk, at vi bare skal... Jeg synes sådan set, det bedste var, hvis, hvis folk kunne leve i deres eget land. Jeg, har, jeg synes ikke, at der er noget mål i sig selv i, at, at, at, at, at vi alle sammen skal flytte rundt og Er du og med på til at træde eller? ud af de konventioner, der gør, Nej, vi så der, ikke kan lukke grænser? det er i hvert fald ikke, fordi konsekvensen kunne være, at det ramte dig selv. Hvordan? Jamen, altså, hvem ved, hvornår det er os, der bliver ramt øh, af, af, af, af konflikt eller miljøølykkelse eller et eller andet andet. Jeg synes, de konventioner er vigtige. Vi skal huske, hvad baggrunden for dem var. Det var 2. Øh, verdenskrigs øh, øh, forfærdeligheder. Altså, når vi har en... Og øh, verden ser øh, lidt Når vi, ved, når så vi, når vi har en menneskerettighedskonvention, så er det fordi at vi fik en smertelig erfaring af, at stater ikke altid var garanten for menneskers øh, værdighed og, og, og sikkerhed. Der var simpelthen et land i, dag, i, i Europa, der besluttede at tage livet af en befolkningsgruppe, og derfor fik man det, man kalder universelle menneskerettigheder, hvor rettighederne knytter sig til os som mennesker, og ikke som borgere mm. i et land. Det, synes jeg, var en, en vigtig erfaring, som menneskeheden gjorde, og derfor det her med, at lige, vi skal lige træde ud af en konvention, skal vi fandme tænke os godt om. Jeg synes, vi kan sagtens diskutere, om konventionerne kan udvikles eller blive bedre. Jeg synes også for eksempel nogle gange, at... Altså, jeg, jeg er jo ikke vild med, at for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention bliver brugt til at forhindre eksklusivaftaler på, på arbejdspladserne. Altså, at man, det er jo også at, ikke vildt. Det er jo ja. Og jeg synes, de bliver, jeg synes tit, de bliver tolket for langt på nogle områder. Så, så det er ikke fordi, jeg ikke synes, man kan diskutere øh, øh, men, det. Pelle, vi synes jo også bare, at man skal træde ind igen. Skal, man skal bare lidt om i dem, og så træder man ind igen. Så det kan være... Øh, at det ikke, er, at de, at de hvad hedder det, at den bogstav tror, der kommer ind, men vi kan jo have de samme regler gældende i Danmark. Det kan vi sagtens at vi kan sagtens gå under på, at det er jo i dansk lov. Jo, jo, jo, men, men det er jo ikke noget men, problem. Men, det, er det, er, et, det er helt det er, et ja. internationalt framework omkring de her ting, tror jeg bare i sidste ende også for et mm. lille land som Danmark kan være øh, en, øh, en stor fordel. Men i forhold til det, der, du, du er inde på IVA med, med, med konsekvenserne af det og kriminalitet og sådan noget. Altså for det første igen, oh, ja, altså, det strider lidt på mig, når du ligesom siger, i, øh, indvandring, øh, lighedstegn, øh, massebøjtekter giver, det giver... og overfald på du. Prøv at høre her. På på ikke, kan, ja, at det, høre det, det er jo som om, du siger, at hver eneste der menneske, der kommer til som flygtning... Nej, det siger jeg ikke. det er ikke det, der ligger. Det er det, der ligger, hvis man ikke vil intre, vil ikke interessere sig for substansen. men hellere ved diskutere øh, semantik omkring debatten. Ja. Og det har I gjort alt for længe. Og dem, der lider under det, er de mennesker, som betaler priset. Dem, der lider under den semantik, som du er, det er, at når folk går ud på gaden og har læst i Selsings klummer, så går de og tænker, de der er brun i huden, der er en potentiel voldtægtsforbrud. Ej, hvor taler du ned til din medmenneske, Pille? Nej, men det, men der det er der ikke rigtigt. Det, men, men, men, ja, er, undskyld det. mig, hvordan, hvordan er så, tidligere... Så dumme er hvordan, folk hvordan, jo hvordan, ikke... Jamen, hold, da, hold da op, Eva. Hvordan er tidligere tiders... Øh, jeg ja, sidste af de program ud. Folk og stærken at stiller med den sådan? dehumanisering pille, af hele grupper, pille, som du står på tilførte. Læsk det. Der er overhovedet ikke noget dehumanisering. Og hvis du taler om, hvad vores løsning er ikke, så er det netop kulturel assimilation. Ikke? Der er mange, der er vigtig glade for det, der skal vildt slå med, at vi skal bare have sex med hinanden. Det er faktisk det, vi siger. Ik? Vi jo, udtrykker det ikke sigge, kulturradikalt, det, men sigge. vi siger, at den eneste... Og hvad er det, du kalder det? Eneste... det smuk. smuk? Det må ikke være, <laughs> det må ikke være vulgært, på <laughs> jeg læse her. No, i, det, det er, det er, I forhold til lige præcis den her interkulturelle sex, <laughs> ja. der, der behøver, stiller vi ikke så mange krav. Nå, okay. ja, den skal bare finde sted. Ikke? Um, uh, fordi det er vejen til, uh, til kulturel integration. Det er, at vi laver par danser, uh, bliver gift med hinanden, og opdrager uh, børnene efter af uh, danske normer. Ikke? Det er bare det, der skal til. Uh, og det er det, der overhovedet ikke finder sted i dag. Øhm... Men Pelle, når du har læst min klogne, går du så ud og tænker, Oj der er en, som er muslim. det er ikke godt. Tænker du det? Nå, nu har jeg læst min klubbe. Eller på... er det kun de andre, de dumme? De ja, andre dumme, der tænker det? Jeg tror ikke, dumme. Jeg tror, det kan da være på samme Godt. måde, når hvis jeg generaliserer om overklassen i Nordsjælland, for eksempel, at det kan være med til at, at skabe en... en, en Men en, hør du en... her, den der semantiske Jamen, jeg, synes ikke, optaget, jeg synes ikke, det er semantik. Det er hvordan, semantik. Hvordan, er de, hvordan er de historiske programmer, vi har set over for forskellige befolkningsgrupper, gennem historien, startet? Hvordan startede det øh, i Tyskland? Hvordan startede det i Jugoslavien? Hvordan... Så fordi det man er, påpeger, man... at der er nogle mennesker, der lider. Du må... under Nej, du må den gerne. politik, du, du må... gerne vil du... have ført, så ender det i pogromer. Nej, du... Det handler om, vi kan, de kan om godt og kalde er, for en slags program. En indvandrer mere, vi det er en slags Det nødvendigvis program. betyder mere kriminalitet. Det er den slags. Men det, det, er det, man står dog, det står der heller ikke. Uh, noget som helst, at en indvandrer betyder det. det vi, vi, vi prøver så vidt muligt at udtrykke sandheden. Ikke? Og det kan godt være, der ikke er statistik hver eneste jeg gang. Men når vi tager statistik Vi giver jeres Vi er ærlige. Men vi er altid ærlige statistikker. Og I giver fuld rulle. Øh, efterkommer fra ikke-væslet land øh, 20-24 år. Øh, sidste år var det øh, hver fire, der blev dømt for et strafferettigt forhold. En ud af fire. Øhm, er det altså at det, det, det, det, det, det er jo at generalisere. er det at det, det, det synes jeg er at generalisere. At sige, at det, det er en, en flaske, flaske det synes en det flaske, jeg, generalisering. Jeg, jeg synes overhovedet ikke, det du siger at generalisere, Det du jo også er, at tre fjerdedel ikke var, og det samme kunne man sige. Så det, det, jeg synes ikke, det er at generalisere. Men jeg synes, det er at generalisere, når man ligesom siger, at det, at, altså i virkeligheden, kalder du mig for, at jeg er ansvarlig for kriminalitet, fordi jeg mener, at vi skal give beskyttelse til nogle mennesker, som er forfulgt. fordi en til, del... Noget vi appellerer nogen. til din humanitet fordi... Nej, også i forhold til jamen, de mennesker, som du jamen, havde jamen, at dig at høre, beskyttet hør, i din vi, egen baghave. Vi skal bekæmpe kriminaliteten. Selvfølgelig skal vi det, og politiet Men skal have ressourcer, frapper, end de har i dag. Øh, jo, i den udstilling, de virker, er det så Er jeg ikke noget som helst imod Er det ikke noget med, at de unge straffe. mennesker skal til Malaysia ja. på hyggetur ja, ja. Han folder <går> Nå, ja. og et armborg? Nej, det Nej, okay. tror jeg ikke. Jeg, altså, jeg synes sådan set, hvis du begår øh, grov kriminalitet, så skal du også straffes helst på en måde, der gør at du ikke begår det igen. Altså, der er nogle problemer i den måde, vi straffer på, fordi det viser sig jo, at, at fængslerne meget ofte er ud, altså, nærmest uddannelsesinstitutioner i mere kriminalitet, men jeg synes der i den grad, man skal straffe, der skal gribes ind. Og noget det, jeg synes, er altså, som virkelig kan mig, det er ikke folk, der kommer hertil... Øh, det er altså, noget stør, altså den grænseoverskridende kriminalitet, som der er, altså mennesker kommer til for eksempel for at begå drækteorier og den, altså mm. organiseret kriminalitet, som, øh, eller indbrud af muligt andet. Det der, der, der er der ikke, altså det synes jeg, der bare skal bekæmpes og, og, og, og, og, og sættes hårdt ind over for på de måder, der virker. Så jeg har ikke noget imod straf, men jeg har noget imod, at, at man sidder, at man ligestiller det at tage imod flygtninge med, at, at så er de nok... Alle vi, gør vi, tænker. Tænker. Vi, vi, vi, vi siger bare, at hvis man gør det i stor skala, så ja. får det nogle negative samfundskonsekvenser, og det er der jo, men, men, fantastisk men, meget. Men, men det, har set, det, det har jeg sådan set anerkendt, at det at, at, er det at tage imod, Ja, der er, en, der er en pris forbundet med... Som det ikke er dig, men de ja, mennesker, det som... Jeg, det er, os alle sammen, der jamen, er en eller anden Du er mindre for udsat, du Nå, arbejder ja, inde jeg, på borgen, jeg, jeg, og du bor ikke, altså. formentlig nogenlunde ordentligt. Altså, ja, det er ikke dig, der er i risikozonen. Du er heller ikke dame og du er heller ikke ung, og du skal ikke færdes om natten ved togstationer omkring Hundige for eksempel, formentlig. Altså, det er mere sådan, der er nogle grupper, som... som det er vores opgave jo. som samfund at beskytte, og du siger så, og det må at det vi så gøre, er simpelthen med de, det er værd, at vi lader dem sejle, fordi... Ja, hvis at, Det er, er vigtigt for spørg... dig at åbne vores dør for Nej. alverden. Nej, hold nu op, Iva, med at åbne verdens dør for alverden. Jeg snakker om, at mennesker, som flygter for Assads torturfængsler, at de, dem skal vi ikke sende tilbage armene på ham. Og det er det, I siger, man skal. Hvis, det er jo der, Vi vil vi bare det, vente til, der er, er orden, og det er der nok om det, fem det, det der, år. Det, Når Assad har vundet, så er der nok orden igen. Jo, jo, igen, men det, det, det, det er der, dilemmaet er. Det er bare for at sige, og så anerkender jeg ja, det kan medføre nogle problemer. Noget af det er, er vi som samfund selv skyldig i, fordi ikke har været gode nok, og noget af det er fordi, at nogle af dem, der kommer, ikke opfører sig ordentligt, og det skal, der selvfø og det skal man selvfølgelig ikke acceptere. De skal, øh, det skal man gribe ind over for, at de skal have den straf, som, som, som følger med det, som, som man gør, øh, men, øh, og vi skal da finde ud af. Altså derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får den her diskussion. Jeg ved godt, at der er nogen, der har sagt, at vi må endelig kigge på det der med, at der er en overrepræsentation af bestemte grupper, i kriminalitetsstatistikkerne, det synes jeg faktisk er en god idé at gøre. For hvis ikke vi kan snakke om den overrepræsentation, så kan vi heller ikke handle på den specifikt og finde ud af, hvad er det, der går galt der mm. i de grupper. Mm. Øh, altså det har vi jo brug for. Altså lidt ligesom, jeg synes heller ikke, der er noget problem i, at vi anerkender, at de fleste øh, øh, voldtægter begås af mænd, Øh, fordi så kan vi nok også vide, hvor det er, vi skal kigge hen, når det er, vi skal bekæmpe øh, voldtægter osv. Jeg synes, det er fuldstændig. Øh, det synes jeg ikke, der er noget problem i. Det gør du her. Jeg synes bare, det er ekstremt vigtigt, at, at, øh, at vi ikke får udtalt os på en måde, som gør, at alle dem, som ikke er kriminelle, og som aldrig kunne drømme om at, at, at, at, at rave på, på kvinder til en festival, mm. føler, at, du er, at de er ikke er en del af det fællesskab. Men heldigvis er Så du ned det rigtige er sted. Folk er ikke så dumme, og nu skal vi lige. Slutte på en happy note. Vi skal skåle i Fanden Lunken, Fanden Branka. Øh, det smager jo ikke særligt godt, men... Øh, det er ikke særlig dansk, synes jeg. Det, nej, nej, det render siger. vi op på. Vi ja. øh, Det render vi op på. Det lover vi. Øh, hvad hedder det, det gør vi ved Der en senere lejlighed. Der er noget politisk over, over Fanden Branka, synes jeg, på en måde. Men vi, vi kan jo godt lide Europa. Vi elsker Europa. Vi kan bare ikke EU. Nå, men der er vi jo vi... enige men det er så sådan noget andet. Ja, se, masser ja, jeg af enighed. Det er vi helt enige men Ej, okay, okay. tak fordi du havde lyst til at komme og diskutere med os, Pelle. Vi er, vi er utrolig glade for det, og vi glæder os til at se dig på fjernsynsskærmen og fortælle historier om, hvordan det går med den revolutionære socialisme, eller hvad ja, det nu er. Jeg det ved jeg ikke, hvor tit jeg fortæller <laughs> om på fjernsynet, <laughs> men, øh, men, øh, men tak fordi jeg måtte komme og prøve at give jer lidt, øh, lidt modspil. Vi må ja. jo se i fremtiden, hvem der... Trækker det længste strå? Ja. Jeg synes altså, at der var nogle områder, hvor vi, godt kunne, altså, hvor vi blev mere enige, end jeg egentlig havde tænkt. Fordommene er jo nok gensidige omkring, hvor, hvor, hvordan holdningerne ligger øh, på de her spørgsmål. Ja, det... Men, tak i hvert fald. Tak. Paxats Polemik. Et nyt program på rette 24 om system- og ideologikritik. En ugelig udforskning af svælget mellem ideal og realitet. Polemikken handler om at betvivle og bestride hævvvundne og forstenede opfattelser ude i samfundet. Og det er præcis det, jeg gerne vil gøre i det her program. Med på Paxats Paksat. Selv er jeg en udpræget venstreorienteret debatør om mit grundsyn, det er anarkistisk. Paxats Polemik. Nu tænker du måske allerede nu på ja, vold og brandbomber og kaos, men jeg forsikrer dig om, at jeg er ganske fredelig og demokratisk. Kvalificeret systemkritik. uden udtryk. Jeg mener bare, at magt og magtudøvelse, det er en form for tvang. Hver søndag kl. 21. Og tvang, det er i udgangspunktet i team i samfundet. Her på Radio 24 og derefter som podcast. Den originale taleradio.